Isidre, mestres, bon dia. bon dia. Bon dia, molt bon dia. Com Igual. ho tenim, això? I bona festa major. Igualment, bona festa major. Com ho tenim? Perquè aquí veiem molta preparació, eh? Sí, perquè de fet som nosaltres dels pringats que venim a les 7 del de matí i així ja queda tot preparadet. Hem de confirmar una cosa, Va. perquè a mi m'han dit, ah, està corrent pel poble, eh, doncs que hi ha gent que ha dormit aquí al parc. Aviam, jo he passat a les 6 i escaig del dematí, que és quan tornava d'un sopar, i hem mirat i no hem vist ningú, però estava molt fosc. I quan hem vingut a les set, sembla ser que sí, que algú s'havia quedat a dormir. O sigui que aquest any sabem que hi ha una convocatòria de 900 persones. Sí, això s'ha d'acabar, les paellas s'han d'acabar. No, home, s'ha sí. d'acabar o traslladar? D'aquesta manera no es poden fer, perquè quan ve el camió amb les cadires i tot plegat, semblaven pitjor que els pobles africans. Això no pot ser. Ja, o sigui que realment, amb aquesta previsió de tanta gent, vosaltres sí que era important doncs, venir vans. no? Ja, jo penso que això eh, és molt maco, és molt xulo, està molt bé, però clar, hi ha una sèrie de gent que, que, que re, any rere any doncs, hem de venir molt d'hora per agafar lloc, per agafar les taules, per agafar les cadires, que després segurament si ho féssim organitzat tampoc passaria res, no? Però clar, hauríem de plantejar potser en un altre lloc. El problema ja no són les taules i les cadires, és el foc, que tenen les, les paelles una al costat de l'altra, però bé, bueno, és festa major i... Ara ja està. Bueno, jo aquest dematí on he arribat he fotut quatre crits per animar-los a tots i ja els dic que l'any que ve me'n perdonaré Sant Cugat i ja està, no, cap problema. I els nou pins, que ens teniu preparats? Sorpreses, vinga. Aviam, de fet, a nivell de paella o a nivell de teatre? A nivell de... primera de teatre i després ja em diràs allò, els secrets. A nivell de teatre és molt senzill. Aquest any, el 5 i el 6 de novembre, celebrem els 25 anys de l'entitat, amb la qual cosa eh, ja, bueno, ja traurem els cartells de propaganda i tal, però ens fem una mica... Ens fem i fem una festa d'homenatge tant al públic com a nosaltres, d'una mica de record de del que han estat aquests 25 anys per nosaltres. I a nivell de paella no es puc dir res perquè jo m'he encarregat de la logística però culinàriament no m'he encarregat de res. Aleshores, no... sé que ja sí, hi ha cipia, dibusclos i coses així. Em sembla que fem una miqueta mar i muntanya. Molt bé, Isidre. Moltes gràcies.